oskarbi gaurre gaurrere. Uda izango da gaur ere eguraldi Euskal Herri osoan. Tipiko samarra. Ostarteak nagusituko dira, baina litekena da hala ere, goiz partean han hemenka behela inoitu samarra zabaltzea. Giroak epelere egingo du, nahiko nabar menganera. Aizeak ez du norabide finkorik izango, eta indarrandirik abeloko du gozo-gozo. Ostarteak nagusituko dira bi ere, baina arratsalde partean litekena da odeiren batzuk agertzea. Batez ere itxaso aldean. Aiseak, Ego Aldetik Yoko Du, esta Ondorioz, espele izango de Agiroa.